الرحيم الماليق القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبير الخالق البارئ المصور الوفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الماتين الولي الحميد المحصي المبديء المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصماد القادر المقتدر المقدم الأخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالم التعالي البر التواب المنتقيم العافورة أوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصيد الجامع الغني المغني المانئ الضار Al-Nafi'Nur el-Hadi Al-oland guidelines Al-Nafi'Nur Al-Nabung Al-Nafi'Nor Al-Nap gliались Al-NSabu'Nora Al-Nafi'Nora As'adil makhlukatika seyidina Muhammadin wa ala alihi wa Wa sallim adada maklumatika wa midad kelimatika Kullama Zakarak zahirun, wa ghafal anzikri kal قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَنْ أَهْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ سَبْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah amin. Muslimin muslimat yang dirahmati <coughs> Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni uh, sementara menunggu kedatangan sahabat kita Syam Kami Ghazali yang saya difahamkan tersangkut di tengah jalan ya. Yeah ila pasal orang hari ni buat puak haji kan hmm. haji dia lah kita tak nak kacau tuan-tuan pasal Islam mengajar kita lakum dinukum waliyadin kul ya ayyuhal kafirun La'abudu ma ta'abudun wa antum a'bidu ma a'bud wa la ana a'abidu ma abadtum wa antum a'abidu ma a'bud lakum dinukum waliyadin Eh Allah hajar kepada kita Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir Aku takkan sembah apa yang kamu sembah Punca turun ayat ni tuan-tuan Apabila Nabi SAW berdakwah di Makkah Setelah Nabi berdakwah sambutan semakin ya, bagus ya. Cuma dalam keadaan bagus itu sekatan semakin kuat dan pengaruh Nabi semakin ramai Tetapi tekanan pun semakin kuat juga eh, Setelah berbagai-bagai cara orang kafir ni sekat Nabi berdakwah Dengan cara kasar, ganas dan sebagainya Akhirnya diorang cuba berlembut dengan Nabi Apa cara diorang berlembut? Wakil Quraisy jumpa dengan Nabi Dia kata apa? Ya Muhammad Kita kalau macam ni tak selesai Muhammad Asyik bergaduh panjang. Kau bawa agama kau, kita orang pertahankan agama kita orang Ginilah Muhammad kita bincanglah, kita buat win-win situation ha, kan? Mana kita orang menang, kau pun menang juga Nabi kata, apa tawaran kamu? Apa pendapat kau, wahai Muhammad? Kalau kita gini Apa pendapat kau kalau kita orang masuk Islam seminggu Lepas tu minggu depan, kau pula masuk agama kita orang Haa, macam tu kan ha, Contoh, hari ni, minggu ni Islam lah ke Minggu depan, well-well, well-well Haa, macam tu, setuju tak? Ha. Ataupun kalau seminggu dekat sangat kita buat sebulan sekali pun tak apa Mana sebulan kita orang Islam lah ke Bulan depan kau pulak kape Lepas tu kita masuk Islam balik Lepas tu kita kape Baik ha, Macam tu kan ha, Kita kan one crush ha, Begitu Ataupun kita buat setahun sekali Kan Setahun tu kita Islam Turan depan kau kape Gila-gila lah Barulah seronok Amman damai Harmoni Nabi dengar cadangan tu Nabi pun confess juga Nak tima ke tak nak Nak tima ke tak nak Lalu Allah turunkan, kul ya, ayuhal kafirun, la'abudu ma ta'budun. Katakan Wahai Muhammad kepada orang kafir, aku takkan sembah apa yang kau sembah. Walan tuh ma'bidu nama abud dan kamu pun takkan sembah apa yang aku sembah. Walanah abidu ma abatum sama juga. Walanah abidu ma abatum, lakkum dinu kum walidin. Bagi kamu agama kamu Bagi aku agamaku ha, Jangan campur-campur Lantak langkau ya Sebab tu Islam ni Bila Islam memerintah insya insyaAllah ya? Sekarang Islam tak memerintah lagi tuan-tuan ya Sekarang ni Islam diperintah Betul ke tak betul? Kan? Islam sekarang diperintah Bila Islam memerintah besok tuan-tuan Kita akan lihat bagaimana Allah ta'ala ajar kepada, kepada kita Kita kalau nampak orang Hindu pecahkan kelapa Jangan marah ke dia? Yeah. Dia nak pecah kelapa banyak mana pun lantak dia lah Nak pecah kepala pun tak apa <laughs> Lebih afdal lagi Ya, yeah. Dia nak pecah kelapa, kelapa tu hak dia Tu agama dia Sebab Islam ni Bila Islam memerintah Dia akan jaga tiga perkara Kepada non-Muslim Yang pertama Agama dia Maknanya kalau dia nak sembahyang, Kita bagi hak dia sembahyang. Dia ada kuil Dia ada gereja Kita takkan roboh gereja dia Kita takkan bakor kuil dia yeah, Tak boleh Islam larang dia nak sembayang, lantak dia nak sembayang Yang kedua, budaya dia eh Budaya dia, dia nak Wil-wil ke, kavadi ke Bonggal ke, apa benda Aku pun tak ngerti nak nyebut kan Warpack, warpack, semua-semua tu tu hak dia belaka, kita jangan Sebok itu hak dia Budaya dia, kalau Cina Dia ada tarian naga dia, dia ada Jeng-jeng-ceh, ke-jeng-ke-jeng-ceh Ke-jeng-ceh-ceh-ceh-ceh-ceh, lantak kau Kau nak wushu ke, kau nak apa, lantak kau kau nak sholin ke? Uh, apa lagi? Kung fu panda ke? Lagi apa? Kung fu apa benda aku pun tak tahu kan? Ah, Lentak kau. Tak ada hal punya. Jadi yang kedua, budaya dia. Agama dia, budaya dia. Yang ketiga, bab makan minum dia. Dia nak makan, apa? Balik bayar, kan? Hinzir, tenuk, cipan, tapik, dinosaur, Lantak engkau. Itu hak dia. Bagi Islam ajar benda-benda macam ni ke kita. Kalau Islam memerintah dia takkan kacau tiga benda ni bab bab agama, bab budaya dan bab makan minum. Kemudian bila kita tengok orang kafir ni buat benda budaya ataupun agama dia, kita jangan kita jangan maki, jangan kutuk jangan kata apa. Kalau nak kata kata dalam hati lah. Tapi depan-depan ni jangan. Pasal Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa la tasubul ladina yad'un min dunillah fayasubullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kau kutuk orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Bila kamu kutuk mereka, lalu mereka akan kutuk balik Allah ad dalam keadaan bermusuhan ilmin, tanpa mereka tahu apa benda cerita pun. Jadi, biarkan agama mereka di ibadat dan kita jangan kacau. Muslimin-muslimat yang diramati Allah sekalian, jadilah tempoh waktu yang lebih kurang setengah jam ni. Aku tak biasa camah setengah jam setengah jam ni biasa warm up baru tuan-tuan ni. Ya? tapi tak apalah ya uh, Ana nak cerita satu kisah lah mungkin tuan-tuan pernah dengar kita kita ceritalah ya sikit berkaitan dengan maulid nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk makluman kita Allah sebut dalam al-Quran al alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil di kalangan Yahudi dan Kristian, mereka mengenali Nabi lebih daripada kita kenal Nabi. Kita orang Melayu, tuan-tuan, kenal Nabi baru sahih dua je. Baru sangat kita kenal Nabi ni. Kalau nak banding dengan orang Kristian, orang ahli kitab, orang Yahudi, mereka kenal Nabi dah berkurun-kurun lamanya. Berlaku di zaman dahulu, kisah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ingatlah tuan. Ingat cerita tu. Ingat. Cita tu. ingat. <laughs> Confirm lupa. Tengok muka tahu dah. Kan? Salman Al-Farisi ni, dini orang Iran. Daripada Farsi dan daripada sebuah kampung bernama Jayan. Uh, dia menganut agama Majusi. Menyembah api. Bapa dia Duhkanul Qaryati. JKKKK kampung. Bapak ha, dia. Ketua kampung. Oh, lah. Kalau dalam tiga line tu, ayah dia. gitu, ha, bapak dia, tuan-tuan. Ada ayah dia malam ni. Mati aku. <gadai> Jadi, bapak dia di kategori ayah dia lah senang ceritanya. Dan bapak dia ni sayang berbenuh ke Salman ni sampai tahap. Dia tak izinkan Salman keluar rumah berkawan dengan budak-budak kat luar. Duduk terperap dalam rumah. Jaga api yang dia sembah. Dia ada api dalam rumah tu. Majusikan sembah api Itulah kerjanya Siang malam pergi petang Kira kategori Salman ni budak baiklah lah Dia tak lah Merempat Merempit Tak ada Dah beberapa lama Bapak dia kurung dia Satu hari Bapak dia kata Man Abah hari ni uh, Busy sikit Abah ada meeting Outstation Dan bapak dia ni Ada tanah tau Tanah Ada ladang korma Dan ada pekerja-pekerja Satu hari bapak dia kata Man Nanti Abah tak ada, kau pergi kebun Abah, kau tengok bangla-bangla ya, tu buat kerja, nanti dah siap, ha, kau balik, Abah nak tahu, hari ni jualan berapa banyak, rugi berapa banyak, untung berapa banyak. Boleh Man? Beri Abah. Ha, dia kata kan. Man, man tak kisah, boleh je. Pasal dia dah lama tak keluar kan. Jadi, bapak dia pun pergi kerja, dia pun keluar. Dalam perjalanan nak pergi ke kebun bapak dia ni, Tiba-tiba dia lalu dekat satu gereja. Ha, dia pun tak tahu benatang ini namanya gereja. Dia tengok dalam gereja tu ada orang tengah bersembahyang. Dia pun masuk, dia duduk, dia dengar. Dan dia tak terkejut dengan keadaan orang-orang dalam gereja ni sembahyang. Pasal dia tak pernah tahu selain pada agama dia, agama sembah api. Tiba-tiba agama ni lain macamlah. Dia pun seronok. Pasal apa? Kadang, -kadang orang Kristian kalau nak sembayangkan dia ada nyanyi.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 Pasal ada nyanyi Sebab ha, tu ramai Kalau harap muka aku Tau buat haram tak ada orang <laughs> Macam aku tak kenal muka orang ni ha. Okey tuan-tuan Jadi Salman pun duduk dengar Dia pun tanya dekat bisok kat gereja ni Padri Min aina aslu hazadin Tuan Agama ni agama benda Daripada, daripada mana asal agama ni Lalu padri ni kata Ini agama nasraniyah eh Nasara Kristian daripada mana asalnya daripada Syam bukan Syam Gambikati Syam ni Syria, Jordan, Lubnan dan Palestin. Hmm. Menarik dia kata. Daripada pagi dia lepak dekat gereja sampai ke maghrib. Bapa suruh pergi kebun, dia lantak iktikaf dalam gereja. Sedar tak sedar leka, terok oh, janji, tahu eh lemak dan maghrib, ah sudah. Kan dia pun balik rumah. Balik-balik rumah, langsung tak ke kebun Tengok-tengok, bapak dah sampai dulu dah Eh, Man! Aku sampai dulu Engkau lewat, kau pergi mana? Nak kata jalan jam, tepu sama itu Agak-agak <laughs> anak kelentong pun, kan? Kau pergi mana, Man? Salman pun kata, bah Tadi, masa pagi tadi Salman nak ke kebun Tiba-tiba, Salman tersinggah dekat satu gereja Salman pun masuk Salman duduk dengar dengar dengar dengar Best pula Salman ni budak, orang kata budak baik tau Dia cakap tu dia cakap Dia tak tahu benda tu salah Haa ye Dia kata ke Abah dia Bah Man rasa kan Agama dia orang lagi best pada agama kita tau Agama kita langsung tak best Agama dia ada kat nyanyi-nyanyi Bah Ada main piano lagi Agama kita jaga api aje, Silap gaya terbakar janggut Haa kan Bapak dia kata, kuang hajau punya budak lah bau sedap-sedap Ngatakan apa agama atuk nenek moyang Kau jangan nak murtad Haa murtad tu kau jangan main-main kan Bapak dia pun mengamuk dia belasanya Salman, sejak-sejak pada itu tu Bapak dia terus kunci Salman dalam rumah Langsung tak bagi keluar Bimbang akidah anaknya rosak Haa Tapi Salman ni Setiap kali dia ni kena kunci dalam rumah dia, dalam bilik dia kan Dia ada tingkap kat situ satu hari nampak Padri tu lalu dia panggil Pist, pist, Fadda, Fadda, Fadda Pist, pist, Fadda <laughs> Baikkan siapa panggil ni? Tengok Salman Dia pun tanya dekat Fadda tu Bila nak ke Syam Bila nak pergi ke Syam Asal tempat agama ni Jadi bishop tu kata uh, Maybe about Contoh-contoh uh, kan Aku tak boleh cakap putih ni kan Dua, tiga hari lagi kita orang pergilah dari Salman pun merancang strategi untuk melarikan diri. Dia cerita, dia berjaya melarikan diri keluar daripada rumah ikut padri bishop ini untuk melarikan diri ke Syam. Itulah orang kata kali pertama Salman Al-Farisi melarikan diri keluar daripada rumah semata-mata untuk mencari agama. Eh? Tengok orang dulu lari daripada rumah mencari agama. Budak zaman sekarang kalau lari daripada rumah Cik Pakwa, kan? Pandai syekh kita ni. Orang pengalaman. Otai tu, kan? Ada pengalaman ni? <tai> kan? uh, yeah? Jadi nak sebut, anak dara pada hari ni kalau lari pada rumah bukan nak cik agama, nak cik Pakwa. Kalau Pakwa handsome tak apa, lombok pula tu. <tai> bukan bukan nak kata kau lombok kan? Pasal lombok rajin, orang Melayu malih. Ngorok, ngompol, nganceret. Tu je kita tahu kan? Jadi budak lama sekarang kalau layu pada rumah ikut Pak Wu dah tak faham apa lagi orang tebiat aku pun tak tahu. Jadi setelah beberapa hari perjalanan sampai ke Syam, ke Syria. Eh sorry, sampai ke Iraq di sebuah tempat nama Nasibin. Dia pun cari-cari-cari jumpalah gereja dan dia minta izin daripada bishop kat situ untuk dia masuk agama Kristian dan berkhidmat untuk gereja. Salman pun masuk Kristian dan berkhidmat untuk gereja. Sehari, dua hari, tiga hari, beberapa minggu, Salman perasan rupa-rupanya, Bishop yang jaga gereja ni, seorang yang pembohong. Ya? Yeah? Kalau dia buat ceramah, dia minta derma untuk rumah anak yatim ke, ibu tunggal ke kan? Orang bagilah, bagi-bagi, bagi-bagi, bagi. Duit yang dikumpul itu, tidak dibagi kepada orang-orang yang apa orang kata, berkenaan. Tapi dia rembatnya duit tu, dia simpan dalam uh, peti rahsia bawah tanah dekat dalam gereja tu. Salman ni bengkak. Eh. Ni kalau kudut dalam mana ke bersyubahat dengan bishop ni, dia kata. Dia pun doa-doa, akhirnya meninggal orang tua ni. Bila bishop ni meninggal, orang kampung pun sedih nak datang sembahyang-mayat. Lalu Salman kata apa? Tuan-tuan semua, sebelum tuan-tuan nak sembahyang-mayat, saya nak cerita bishop ni pembohong kaki pelingkup ya yeah. rembat harta Engkau bagi sedekah kau bagi zakat dia buat benda lain oh, dia ada zakat juga engkau tahu eh ini wilayah eh bahaya eh <laughs> menyalahgunakan harta kan orang bagi derma dia lingkupkan harta ni orang kampung tak percaya eh, Engkau kau budak lagi engkau baru setahun jagung duduk kat sini kita orang dah lama kenal bishop ni bishop ni baik tuan-tuan kalau tak percaya join ikut saya ikutlah masuk dalam gereja dia pun tunjuk satu bilik rahsia Memang berlambak dalam tu dengan Mas Perak, Intan Belian, Mas Idayu, Mas Pohkong Semuanya ada belakang dalam tu Betul lah kata Salman Memang padri ni yang lingkup Yang pengembat harta derma orang ramai Jadi orang kampung punya bengang Dia seretnya mayat bishop ni Dia sangkut dekat salib Dan dibaling dengan batu Sampai hancur Matilah, habislah cerita bishop ni Orang kampung pun meeting-meeting mesyuarat-mesyuarat Lantik Satu imam baru Padri baru, bishop baru Salman pun bekerja dengan Berkhidmat dengan bishop ni lah Bekerja berkhidmat Takdir Allah Bishop ni jatuh sakit Padri ni jatuh sakit Satu lagi padri ni kata Salman Aku rasa aku tak lama ni man Mungkin saya dua lagi aku nak mati Mungkin aku mati jadi man, sebelum aku mati, aku nasihatkan kau. Kau pergilah sebuah tempat di Iraq ini. Ada seorang padri yang beriman yang baik. Kau carilah dia. Kau belajarlah dengan dia. Yeah, semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah. Dia kata macam tu. Elok padri yang kedua ni pesan. Dia meninggal. Salman pun tinggalkan gereja. Mencari padri yang dimaksudkan. Yeah? Sampailah di sebuah negeri. Namanya An-Nasibin. Sampai di situ, dia pasal uh, wasiat padri yang nombor dua ni. Padri yang nombor tiga ni kenal. Ya, yeah, aku kenal. Itu kawan lama. Sekali sekolah convent dulu. Sekolah SCS kat Kelang. Sama lah tu dia kata kan? Dia pun berkhidmat lah dengan bishop ni. Berkhidmat siang malam pagi petang. Bertahun-tahun. Takdir Allah. Bishop ni pula jatuh sakit. Bila nak dekat-dekat sakit, nak dekat-dekat meninggal tu, Salman kata apa? Tuan, nampak gaya tuan tak lama ni. Macam nak meninggal je. Kau sedap-sedap kata aku nak meninggal je. Ni bukan nak bukan doa no ah, tuan. Tapi, tanda-tanda nak mati tu dah dekat sangat je. Jadi tuan, kalau tuan mati besok, dengan siapakah saya nak teruskan pengajian saya, pembelajaran saya, perkhidmatan saya. Lalu padri yang nombor tiga ni kata, Man... Aku tak kenal orang lain kecuali di sebuah gereja bernama Amuriah. Gua pergi lah kat sana, gua akan jumpa seorang padri yang baik dan yang orang kata berimanlah. Sebab zaman ni, zaman sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh padri-padri ni beriman dengan Nabi Isa alaihi Dia pun pergi jumpa padri yang nama berapa ni eh? Wongpat. Sampai dekat Amurya Tunjuk alamat Kan uh, Mana ni dia kata Selayang Mana sini sini ber? Apa nama tempat kau ni <tukar> Besta bakti <tukar> ha, kan? uh, Betul lah ni betul. Confirm confirm lah uh, Tuan ke orangnya uh, Yelah saya lah orang tuanya uh, Bagi bagi tunjuk cerita yeah, Padri yang lama Dia kata betul tu kau anak aku Dia pun berkhidmat lah dengan Padri yang nombor empat ni Berkhidmat Berkhidmat, berkhidmat. Takdir Allah Padri ni pun pendek umur juga. ya. Yeah. Lalu, Salman pun kata, Tuan, nampak-nampak gaya, Tuan tak lama lagi akan mati. Jadi sebelum Tuan mati, Tuan nasihatkan saya, kalau Tuan mati dengan siapa, saya nak sambung lagi perkhidmatan saya ni. Lalu, padri nomor 4 ni kata, Wahai Salman, seingat-ingat aku, dah tak ada orang lain dah, yang betul-betul beriman kepada Allah dan Nabi Isa. Kecuali ada seorang padri, yang kawan lama aku Di sebuah tempat Kau pergilah Kau carilah dia Kau belajarlah dengan dia Elok pesan meninggal Salman pun tinggalkan gereja Cari jalan-jalan-jalan Mengembara-mengembara Jumpalah padri yang nombor lima ni tuan-tuan Sembang-sembang-sembang Kenal betul Dia buat berkhidmat Berkhidmat, berkhidmat, berkhidmat Takdir Allah Padri nombor lima pula Nak mati Kau nak aku tipu ke? Ha, eh seriuslah bang <laughs> jadi salmai kata tuan nampak gaya semua tok guru saya pandi umur belaka ya yeah. aku pernah cerita lama dah kak cerita ni dekat datuk keramat dulu tau satu satu surau surau di seberang tu tu veteran belaka kan memang veteran gila lah bila ada cerita kan ada aja tu kata ustaz ustaz dia cerita ni kami kami alami ustaz macam mana tu Ustaz-ustaz kami semua dah meninggal Belakang Dia kata kan Tapi kita orang tak pandai-pandai juga kan Nak pandai macam mana Ustaz seorang buat kitab Muka menganga Kan Datang Ustaz buat kitab 5 biji Kau tahu Anak murid ha, macam tu Nak pandai apa bendanya okeylah. Sampai yang bishop nombor no.5 ni Apa kata bishop ni Salman Untuk pengetahuan kau Dah tak ada dah Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Nabi Isa Abi itu, Tuan, saya nak berkhidmat dengan siapa? Saya nak belajar pondok mana? Nak jumpa gereja mana? Apa kata bishop yang akhir ni? Cuma satu aku nak pesan kau. Menurut apa yang kami belajar dalam Torah dan Injil, tak lama lagi, dan rasa-rasanya, sekaranglah waktunya, telah lahir Nabi akhir zaman. Haa, dia kata macam tu. Wahai Salman, kau carilah Nabi itu. Dia duduk, dia tinggal di sebuah Negeri nama Makkah Dia sebut Makkah Kemudian Dia akan berpindah sebuah negeri Dia tak sebut nama Tapi dia bagi clue Negeri itu Batu-batunya berwarna hitam Dan banyak pokok-pokok tamar Wahai Salman Kau carilah negeri itu Salman Kalau kau jumpa dia Aku nak sebut dekat kau Kalau kau nak tahu dia Nabi ke tidak Dia ada tiga tanda Yang pertama dia tidak terima sedekah Yang kedua Dia menerima hadiah Dan yang ketiga Di belakangnya Antara bahu kanan dan kiri Ada satu daging timbul Macam teklalat lah kita kata ya, Daging timbul Tertulis di belakangnya perkataan Khataman Nubuwati Pengakhir para Nabi dan Rasul Wahai Salman Kalau kau jumpalah orang ni dengan tiga syarat tadi kau berimanlah dengan dia dialah nabi akhir zaman elok pesan meninggal bishop ni ya yeah? tapi yang untungnya tok guru akhir ni tuan-tuan dia banyak harta dan dia tak ada anak bini kan kan bishop padrikan mana kahwin dia orang masalahnya dia orang menganggap nabi isa tu tak kahwin kan nabi isa ketika allah angkat ke langit wamaqataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum nabi isa tidak dibunuh ya yeah, bahkan nabi Isa diangkat ke langit jadi orang Kristian padri menganggap Padri-padri ni tak boleh kahwin pasal nabi Isa tak kahwin Kalau tak engkau kabur ke dia yeah. nabi Isa nanti akan turun insyaallah dan dia akan berumah tangga dan dia akan menyambung syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia tak kahwin tu bukan pasal syariat pasal tak sempat kahwin Nabi Isa umurnya lebih kurang 30-an Ketika Allah angkat ke langit Dia sibuk berjuang, berdakwah, bercamar Kulu-kilih, sampai tak sempat nak kahwin Bukan sahaja tak kahwin Sebab apa tuan-tuan Allah ta'ala cipta kita ni Semua anggota badan kita ada peranan tuan-tuan ya? Aku ambil contoh mudahlah Ni ni, bulan mata Bulan mata ni kerjanya apa tuan-tuan Wiper abuk ha, tu kerja dia kan, kalau kena abuk dia jadi wiper Kan, lagi apa gigi lidah telinga semua ada kerja takkanlah benda yang sehalus-halus benda contoh macam kedut-kedut dekat jari kita ni ni apa barang ni kedut-kedut ni supaya jari kau boleh fleksibel nyenyen ah ha, macam tu kan cuba kalau tak kedut tegang macam tu boleh kau belokkan jari kau Bengkukkan tobat haram tak boleh ha, macam tu kan jadi jadi itim kau tu tangan kau gitu macam tu buat tu ini tujuannya supaya ah ha, boleh macam tu ah ha, macam tu itu benda kecil apa lagi kontol ada kerjanya tuan-tuan ah, faham tak kita aku ni lambat faham kau eh jadi Allah telah buat semua ada kerja berlaku maka sebab tu kena kahwin ah, tapi masalahnya padri tak kahwin bila tak kahwin harta banyak maka seluruh harta padri ini dapat kepada salman lembu unta dan kambing tapi itu bukan itu bukan matlamat salman ya yeah? Tapi Allah Ta'ala beri kepada dia Dengan berkat kesabaran Dia belajar dengan tok guru, tok guru, tok guru ni Akhirnya Dia bukan hanya dapat ilmu Bahkan dapat harta tok guru tu Sebab tu kita ni biar belajar berkat macam tu Eh bukan sekadar kita dapat ilmunya Lebih after lagi kita dapat anak darah dia Ha itu sepatutnya ha, Macam akulah contohnya <laughs> Aku kawin lah tok guru aku Kau jangan main-main Aku bukan dapat ilmunya Dengan anak-anak je aku rembat sekali <laughs> Pagak senang apa? <tuh> Okey, bang. Tapi itu bukan niat aku belajar. Aku niat ikhlas. Dah dapat tu rezeki, kan? <tuh> Okey, bang. Salman pun pegang betul-betul wasiat Tok Guru dia. Maknanya Tok Guru kata, kau cari, man. Orang ni dan negeri ni petunjuk sekian-sekian. Satu hari, Salman ni pergi dekat Syam. Dia kawasan yang dia masih duduk tu. Jadi, tiap-tiap tahun orang datang berniaga di Syamen Salman tanya Ada tak di kalangan tuan-tuan yang datang daripada semenanjung Arab? Ada, kami Daripada mana tu? Dia sebutlah Mekah ada, Madinah ada Salman kata Mekah tu betul dah yang Madinah ni aku tak dengar lagi Mungkin situ kot negerinya Jadi, Salman kata Boleh tak tuan bawa saya ke negeri itu? Boleh Salman kata bab bab tambang jangan takut saya ada kambing saya ada unta saya ada lembu saya boleh bagi belaka tuan-tuan nak banyak mana boleh beges jadi pada hari yang ditentukan Salman pun ikutlah rombongan ni balik ke semenanjung Arab rupa-rupa Allah takdirkan tuan-tuan nak tahu rupa-rupanya rombongan ni rombongan penyamun terbos sarifdul nam jahanam sampai tengah-tengah jalan dia kidnapnya Salman, dia rembatnya runta, semua-semua dia rembat. Bahkan Salman itu dijual sebagai hamba. Kau tengok tu eh. Orang nak cari kebenaran. Orang nak cari Islam. Orang nak cari petunjuk Allah. Dah betul dah jalannya Allah uji lagi. Ha, sebab tu tuan-tuan kena ingat. Orang berjuang Islam ni, dah betul, dah lalasannya. Tiba-tiba Allah uji lagi. Nak tengok kau sabar ke tidak? Contohlah contoh. Kita nak cari surah desa bakti ni kan? Surat, surau desa bakti ni antara kategori surau yang paling payah di dunia tau Pasal kedudukannya tersorok tuan-tuan Orang kata mana surau ni pening cahit Kita pun cahit-cahit-cahit Sekali memang niat nak pergi dah surau Sekali telajak Allah jauhnya lah terlajak Bang bang tu belakang bang you, you turn Kita kata apa Kalaulah benda ni benar yang kita pergi Kenapa Allah telajakkan kita Maknanya Allah tak izinkan kita pergi surau malam ni. Ah pandailah kau ya. Eh kalau bab benda baik-baik terlajak sikit, maknanya kita tak ada rezeki datang ke surau. Ya. Tapi kalau kau pergi nak pergi ke Giant Tesco lah contoh, puluh terlajak ni, 6 km. Bang tu bang, Tesco bang. Tak apalah kita usahakan semula tak apalah kan. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melihat jauh nak kecelakaan kita mencari Tesco malam ni. Apa tak kau berjambul kan. Ya tuan-tuan kita kena ingat kadang-kadang benda yang kita nak buat tu memang betul dah tuan-tuan tapi Allah uji lagi berlaku kepada Salman Al Farisi. Dah la kena rimbat, kena lingkup, dia pula kena kidnap, dijual kepada Yahudi. Tapi ni semua perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Tidak ada satu perkara yang berlaku kecuali di atas perancangan Allah. Dijual oleh seorang Yahudi, Yahudi ni dapat Salman, dijual kepada seorang Yahudi yang lain. Sampailah Yahudi yang kedua ni bawa Salman balik ke negeri dia. Sampai dekat negeri tu, Salman teringat tok guru dia kata. Man, kau ingat tak aku cerita dulu man. Negeri tu batunya berwarna hitam Man dan banyak pohon-pohon tamar di sana. O o o o o o o o o o o o contoh-contoh dia tak suka macam tu. Itu sound effect tuan-tuan. Salman kata, mungkin di sini kot tempatnya Ya, Batu banyak, ada pokok-pokok tamar Satu hari tuan-tuan, ini nak beritahu tuan-tuan, sabar eh Satu hari Salman tengah bekerja Dia kerja sebagai pemetik buah tamar Tengah-tengah dia petik Yelah dia mengembara bertahun-tahun kan mencari kebenaran Tiba-tiba, ada orang Yahudi masuk kampung tu menjerit-jerit dikatakan qatalallahu bani qailah qatalallahu bani qailah Allah melaknat bani qailah Allah melaknat bani qailah dikatakan macam tu jadi kan Salman kata apasal Yahudi kata macam ni bani qailah ni Arab Aus dan Khazraj yang duduk dekat Madinah masa tu dekat Madinah ada dua orang dua jenis Arab Aus dan Khazraj macam kita lah Jawa, Banjo macam tu, Minangkabau, Lahabau ha, macam tu tuan-tuan jadi, Aus dan Khazraj kat situ. Jadi, Salman datang pokok. Bos dia ni bawa pokok. Bos dia kata, Yang kau terjerit-jerit macam kena kejauh. Babi ni apa hal? Yang kau kata, Allah laknat Bani Khoaila ni apa hal? Dia kata, Kau tak tahu ke? Apa dia? Eh, orang tengah kecoh lah dekat Madinah sekarang, dekat bandar. Apa benda kecoh? Kau cuba kau cek SMS kau. Contoh kan, lah, cek handphone kau. Ada benda. Ada seorang lelaki yang mendakwa dirinya nabi akhir zaman dah sampai di Madinah. Dia dah sampai dah. Yahudi ni kata. Salman kata pokok, "Ha, nabi dah sampai." Salman kata. Dia kata, "Aku tak boleh nak kawal diri aku. Dia kena dah lama aku cari orang ni sampai tak sedar diri, aku menggelongso turun Brr, turun." Jadi dia tak dia tak ingat dah ni bos dia ni. Dia ingat nak jumpa nabi. Dia kata apa? Apa dia apa dia apa dia? Dah sampai dah Dah sampai Confirm, confirm. Boleh kata Eh Kau kulit dah tak Kau naik balik pokok Apa, Dah sopak muka Salman Tak pasal-pasal Dapat penampau Yahudi yeah? Kena penampau Naik tabuk atas pokok Tapi dah Tak boleh buat kerja dah Pasal kepala teringat ke Nabi yang baru sampai tu Kerja pun tak confident kan. Petik buah merapu-rapu Sampai habis Office hour Dia pun turun dia turun. Dia ingat pesanan untuk guru dia kan. Man, kalau kau nak tahu dia Nabi ke tidak, kau tengok tiga benda. Dia tidak terima sedekah. Dia terima hadiah. Dan di belakangnya ada tanda kenabian. Salman pun kutip tamar-tamar yang lebih-lebih bawah pokok yang tuan ni tak ambil ni. Dia himpun-himpun-himpun. Senyap-senyap. Dia pergi ke bandar. Tengok-tengok. Uang dah ramai. Jaman. Uang ramai sangat. Masa tu tuan-tuan, Nabi SAW oh. duduk dekat rumah ee uh, sayyiduna abu ayyub al-ansari radhiyallahu ta'ala anhu jadi salman pun celoklah ke tepi ke tepi ke tepi celok celok celok celok celok sampai depan nabi sahabat ramai sangat salman tengok muka nabi cantik orangnya kan putih orangnya salman pun keluarkan tamar dia kata apa salman pun masuk saya ada bawa uh, tamar ini saya sedekahkan kepada Tuan. Ha, dia kata macam tu. Tamar ini saya sedekahkan kepada Tuan. Nabi saw. Muhammad saw bila dengar Salman cakap sedekah, Nabi terima dan Nabi kata, ah, ha, sahabat-sahabat semua, jemput makan, jemput makan, fadal-fadal makan, kamu makan, kamu makan, makan, makan. Salman perhati, je Nabi makan ke tidak? Salman kata, wallah, hidupnya Allah. Sebiji tamar pun Nabi tak makan. Jadi Salman kata, ini tanda yang pertama. Besok tu lusa dan seterusnya Salman kerja macam biasa dan dia masih lagi berazam nak tahu betul ke tidak orang ni Nabi. Satu hari Salman datang sekali lagi bawa tamar dan Salman kata ke Nabi, Tuan, ini tamar saya hadiahkan pada Tuan. Ha, Disebut hadiah, ya. Lalu diletakkan di hadapan Nabi. Nabi kata, sila-sila ah, sahabat fadol. Makan-makan, jemput-jemput-jemput. Sahabat makan, Nabi pun makan sekali. Jadi kata, ini tanda yang kedua. Tuan-tuan mungkin tertanya kenapa Nabi ni s.a.w. tak terima sedekah tetapi terima hadiah. Ha, yeah? Kenapa? Pasal sedekah ni, tuan-tuan, benda yang hina tau. Biasa kalau kita kata sedekah, dia ada peminta sedekah. Dia berminta dengan hadiah. Hadiah ni, orang tu bagi dalam keadaan kita tak minta dia bagi tu bagi hadiah sedekah ni nak dapat payah macam tadi itulah kena lalu tabung du du du du du du ha, itu pun tak apa nak penuh je kan, ha, itu. Sedekah. Ha, kan? Lepas tu sedek sedekah kan depa tu silat-silat raya nak dapat tu kena nyanyi dulu nyanyi Allah selamatkan kamu Allah selamatkan kamu Allah selamatkan Tuan Haji Bakhil Allah selamatkan kamu Jeng, jeng, jeng Baru dapat ha, kan? Nak kena nyanyi dulu baru dapat sedekah Maka sedekah ni benda yang hina Sebab tu tuan-tuan kalau nak bagi pada orang Jangan cakap saya sedekah Walaupun contohlah ya Budak sekolah agama ke Ustaz datang minta derma Jangan cakap sedekah Jaga kehormatan dia Pasal dia bukan suka-suka dia minta derma tau. Lebih-lebih lagi yang bela anak yatim dan sebagainya. Kita muliakan dia. Kita kata ini hadiah, hormat. Cakap macam tu. Ni tak. Kadang-kadang aku datang macam amal kan. Kan kamu bagi sagu hati kan. Ustaz ni se pihak seru sedekah. Kalau tak. Sopak bagaimana kau tahu. Kalau tak aku minta sedekah apa. Keterajang aku, aku datang pakai Ferrari tu tak. Contoh-contoh. <laughs> apa barang kan. Haa. Ah. Jadi tak eloklah cakap macam tu kan Jatuhlah saham aku kan? <gifat> ok tuan-tuan Maka Nabi tak terima sedekah kerana Allah nak muliakan kedudukannya sebagai Rasulullah Tapi sebenarnya kita, saya, tuan-tuan semua Berhak terima sedekah yeah, Kalau kita ada keperluan, kita boleh terima sedekah okay. Hadiah tak? Hadiah kita tak minta orang bagi Itu mulia yeah, Biasa hadiah ni benda mulia Tinggal lagi satu tanda Satu hari Salman datang pada waktu tengah hari Cuaca panas Nabi berhimpun dengan sahabat di luar masjid Jadi Nabi masa tu uh, Tak pakai baju Nabi hanya pakai selendang Serban Nabi tu Nabi tutup badan Nabi gitu Nabi pun bagi tazkirah cikramah dengan sahabat Ramai sahabat depan Nabi Salman masuk-masuk Duduk kat belakang Orang kata ni apa hal mamat ni Orang duduk kat depan Kau duduk kat belakang SB apa? <laughs> macam Pasal SB memang suka duduk kat belakang <laughs> Kan? Ya, jadi Dia pun duduk kat belakang Nabi Sahabat tengok Kan? Sama kata Nabi kata apa hal pula ni Nabi kata ah, Ada apa? Ah, tak ada apa? Tak ada apa? Saja duduk belakang Kosong sikit kat belakang ni kan Nabi pun ngajak-ngajak Yang Salman ni mata dia duduk gitu kat belakang Nabi Nabi kata Tengok apa tu tak ada apa-apa tuan, saja-saja je. <gakada> Dia, Dia pun nabi ngaju ngaju ngaju tapi nabi rasa, nabi tahu sallallahu alaihi wasallam sebab nabi ni tuan-tuan dalam hadis cerita nabi tegur sahabat lepas sembahyang tau. Nabi bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata tadi siapa yang datang masjid berlari-lari tadi, berlari-lari. <gick skript>, Allah. <agar khairan> nabi kata jangan. Pelan-pelan ya. Orang masuk-masuk Kalau dah masbuk Allahu Akbar Takbir tu ikhiram dulu Baru kuat Jangan Kadang-kadang orang masuk-masuk Allahu Akbar Terus lukuk Mana takbir tu ikhiram kau Habis tu macam ni Nabi nampak Nabi kata Aku ni sembayang Allah Tunjukkan aku apa yang berlaku di belakang Itu ha, Nabi Kalau kita imam Tahu kat belakang tu mana kita Belak hantu raya tu tuan-tuan Jadi Nabi puasan Dah ingat tak? Ah. Ye yeah, ye yeah, tahu tahu tahu. Kau nak tengok benda tu ya? Yeah? Sama kata ah dia tahulah. Kan? Eh kau nak tengok ya? Yeah? Nabi nak angkat selendang dia tuan-tuan. Salah mana pak? Oh, depeluk Nabi benar ya. Tuan memang tuan lawa yang menangis-nangis depeluk Nabi sahabat panik. Eh apa hal Muhammad ni kan? Tiba-tiba peluk Nabi ni kan. Takut juga sahabat kan. Kau nak provoke apa kan? Menangis -nangis. Nabi bio sampai dia gedeh nangis dia tenang Nabi kata apa cerita sebenarnya cuba cerita apa pasal kau pukul aku ni cuba cerita cerita cerita kan apa kata Salman Salman pun cerita macam aku cerita mula-mula tadi takkanlah aku nak ulang balik mengalah aku yang datang lewat nasib ah kan jadi tuan-tuan itu Salman Al-Farisi betapa bersungguhnya mencari petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada agama Majusi jadi agama Kristian dan akhirnya menjadi orang beragama Islam, beriman dengan Rasulullah SAW. Dan ittifak ulama kata, ittifak ulama kata, Salman Al-Farisi ini, sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Tuan-tuan-tuan apa umur dia? 250 tahun. 250. Ya, kita tengok orang umur 90 pun dah, dah ngeri dah. Sembilan puluh macam mana Dengan kening jatuh, muka jatuh kan? Ini dua ratus lima puluh tuan-tuan Salman Al-Farisi Dua ratus lima puluh tahun Memang betul Allah berkatkan umurnya Mencari kebenaran ya nah, Tapi kalau kita kalau dah seratus lebih tak meninggal tu, Maknanya saka lah tu tuan-tuan <laughs> Insya-Allah panjang umur rezeki. Kita berjumpa bertemu lagi lepas pada Isyak ini dalam satu program bersama dengan Syam Kamilah insya-Allah. Sekian dulu aku la qawli wa astagfirullah li wa lakum alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina aman wa 'amilu s-salihat. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم والله سبحانه وتعالى عليم بالصواب تكبير الله ولله الحمد